Якщо ви без любови творите добрі діла, то краще не творіть їх. Якщо ви охлап кидаєте ближньому з багатого стола свого, то раще не кидайте нічого. Не дуріть їх. Пускайте кривду, най вона в цілій своїй величі ходить по світі, щоб кожний побачив її, щоб схаменувся. Так мало правдивої християнської любови на світі. І очі отця Ізидора покрилися імлою якоїсь надземної туги. Кине хтось гріш, простягнену долоню каліки, і гордо далі йде. Добре діло сповнив, ось який є добродій. А подумати, хто перед ким у боргах? Може цей каліка окалічив тяжкої роботи на тебе і на подібних тобі? Може ти не милостиню йому даєш, а сплачуєш маленьку частинку свого великого довгу? Мало нині християнської любові на світі. І м'який голос оця Ізидора звучав, як струна, придавлена рукою. Коли б ми справді любили ближнього свого, то не мерли би діти без догляду і без опіки, бо мами пішли до роботи. А скільки ж пані-панночок скучає між тим у своїх золочених салонах? Чому ж вони не перейдуться селом і не заглянуть до тих хат, з котрих, що сильне, вийшло на їх лани, а що слабе, в'яний пропадає марно? Подумайте, скільки менш нещастя було би на світі, і скільки більше любови. Та що казати, коли ми навіть своїх найближчих не вміємо любити? Синів женемо з грішми, доньок віддаємо за становища, титули або прямо, щоб їх позбутися з хати. Яке ж збіжжя вродиться з посвіту такого? Це сумно, бо ніщо не ридає так важко, як потоптана любов. Отець Ізадор забув, що він не в церкві, а в приватному мешканні графині, піддався силі свого чуття і на крилах власних слів знімався вище місця і моменту. Було щось величного і разом з тим щось сумно трагічного в тій великій могутній постаті, котра відривалася від реального ґрунту і летіла в сферу ідеалу. Так говорити міг тільки чоловік, котрий сам щиро любив і зазнав кривди у своїй любові. Любові треба нам, та не такої, про котру пишуть і говорять багато, а справжньої христової любови, котра сорочку з себе знімає, щоб нею ближнього обтулити, котра доторкається гнилих ран на тілі каліки, котра сиріт притулює долони, котра велить забути про почести і славу про різниці класові й товариські, про все, щоб тільки не вмирала, а росла й поширювалася між людством суща, всеоб'ємлюча, всетворча Христова любов. Без неї ми варвари дикі, без неї ми звірі, а не люди. Без неї що варта наша цивілізація і культура, котрою ми так гордимося нині? На це питання ніхто не брався йому відповісти. Доктор повісив голову на груди, Хмединський блукав десь у просторах, а графиня Христі і граф'янка Марія були задивлені в уста і в очі свого проповідника. Образ нагадував проповідь Христову, перенесену з біблійних у теперішні часи. Граф Адольф стояв перед рамою того образу. Він був ніби оглашений в церкві. Треба тільки, щоб отець Ізидор сказав – Оглашені і зідійте, і граф Адольф піде собі геть. Навіть на нього цей дивний монах робив сильне враження, індивідуальність. Не диво, що Христина змінилася під впливом таких людей. Вона виросла ніби квітка в теплиці, в оранжереї, а ті люди проводять її на вільний воздух, дивіють вітри і де лускають громи. Провадять на гору, з котрої розкривається широкий горизонт. І що ж він, граф Адольф, може протиставити таким впливам? Що? Хіба вроджене прив'язання до минулого, до людей і окруження, серед котрого виріс він і вона? Тільки це одно. Оце й була його остання надія. Сподівався, що Христина піде за голосом минулого, за голосом своєї крови. Відбилася від свого, дійсно, свого товариства, попала в чуже, але нове і здичавіла. Треба їй це представити ясно словами, котрі він так гарно обдумав і навіть вписав у свій нотатник, щоби їх не забути. Перечитував щоднини, справляв, вивчував на пам'ять і чекав відповідної хвилини, щоби їх проголосити. Отець Ізидор переночував, перебув ще один день в паньківцях і від'їхав. Він не мав до графині ніякого прохання, ніякого діла.